Пам'ятаючи рекомендації лікаря зі Спенсерваля, більше не накладала на них заборони. Дискусійний клуб процвітав і провів кілька концертів. Відбулося кілька вечірок, вже майже як у дорослих, були й прогулянки на санях, і веселі години на ковзанці. Ен росла так швидко, що одного разу Мерил, вставши випадково поруч із нею, навіть скрикнула від подиву, відкривши для себе, що дівчинка вища за неї. «О, Ен, як ти виросла?» – сказала вона, майже не вірячи очам, і зітхнула. Ці нові сантиметри зросту Ен викликали в Мерл дивну печаль. Та дитина, яку вона навчилася любити, якось непомітно зникла. А на її місці постала висока, 15-річна дівчина з серйозними очима, задумливим обличчям і гордо посадженою головою. Мерл любила її так само гаряче – як і ту дитину, але водночас переживала сумне відчуття непоправної втрати. І коли того вечора Ен разом із Діаною вирушила на молитовне зібрання, Мерл, сидячи в самоті в зимових сутінках, піддалася хвилині слабкості і заплакала. За цим і застав її метю, як і увійшов до кухні з ліхтарем у руках. Він дивився на неї з таким переляком, що Мерл розсміялася крізь сльози. Я думала про Ен. Пояснила вона свої сльози. Про її дорослість і, напевно, наступної зими її не буде з нами. Я так жахливо сумуватиму. Вона зможе часто приїжджати додому, втішив її метю, для якого Енн завжди залишалася маленькою жвавою дівчинкою, привезеною ними з брайт рівера теплого черневого вечора чотири роки тому. На той час побудують залізницю до Кармоді. Це буде зовсім не те, що мати її весь час тут, – зітхнула Мерл похмуро, рішуче налаштована насолодитися своїм безотішним горем. Але чоловікам цього не зрозуміти. Були ж інші зміни в Енн, не менше значні, ніж фізичні. Вона стала набагато стриманішою. Може, думала вона ще більше, а мріяла й раніше, але говорила явно менше. Мерл зазначила і це. Ти вже не щибечеш, як раніше, Ен. Не вживаєш і половини своїх колишніх пишномовних слів. Що це з тобою? Ен почервоніла і легко розсміялася, упустивши на коліна книжку, яку читала. Відтак, мрійливо подивившись у вікно, де набряклі червоні бруньки плюща повільно розкривалися, спокушені теплим весняним сонцем, промовила, задумі підпираючи підборіддя вказівним пальцем: Не знаю, Мені не хочеться багато говорити. Приємніше думати про своє миле і дороге серцю і таїти думки в душі, як скарби. Мені не хочеться, щоб над ними сміялись або їм дивувалися. І чомусь мені більше не хочеться вживати піднесених слів. Навіть сумно, що тепер, коли я виросла і могла б ними користуватися, в мене зовсім немає бажання це робити. Певною мірою приємно бути майже дорослою, але це не того роду задоволення, якого я чекала. Так багато чого потрібно навчитись, так багато зробити і обдумати, що немає часу для пишних слів. Крім того, пан Настесі каже, що короткі вислови набагато сильніші і виразніші. Вона вимагає, щоб ми писали твори звичною мовою. Спочатку це було важко – я так звикла обтяжувати свої тексти несуттєвими реченнями, але тепер і сама бачу, що чим простіше, тим краще. А що стало з вашим літературним клубом? Я вже давно від тебе нічого про нього не чую. Літературного клубу більше не існує. У нас немає на це часу. Мені здається, він нам просто набрид. Яка це була дурна писанина про любов, вбивство, погоні і таємниці? Панна Стесі іноді дає нам завдання написати розповідь, але не дозволяє писати нічого, крім того, що могло б статися з нами в Ейвонлі. Вона дуже строго оцінює ці розповіді і вимагає від нас критичного до них підходу. Я і не думала, що в моїх творах так багато недоліків, поки не почала сама їх шукати. Мені стало так соромно, що захотілося зовсім кинути писати. Проте панна Стесі сказала, що я можу навчитися робити це добре, якщо тільки стану «Сама для себе найсуворішим критиком, і я намагаюся». «Залишилося всього два місяці до вступних іспитів», – сказала Мерил. «Як гадаєш, вступиш?» Енн затримтіла. «Не знаю. Іноді мені здається, що все буде добре. Але потім мене охоплює непереборний страх. Ми вчились так старанно, і пана Стесі стільки поклала сил на нашу підготовку, але все одно…» Ми можемо не скласти іспити. Кожний з нас має своє хілесо у п'яту. У мене зрозуміла геометрія, у Джин латина, у Рубі і Чарлі – алгебра, у Джозі – арифметика. Муді Спурджин не сумнівається, що зріжеться на історії Англії. Пан Настейсі збирається в червні влаштувати нам пробні іспити. Такі ж важкі, як і майбутні вступні. І оцінюватиме нас так само суворо, щоб ми отримали уявлення про те, що нас чекає. Як я хотіла, щоб усе вже було позаду, Мерл. Ця думка не дає мені спокою. Іноді я прокитаюся серед ночі і розмірковую, що робитиму, якщо не вступлю. Нічого страшного не буде. Походиш ще рік у школу і вступатимеш знову, – сказала Мерл спокійно. О, боюся, що в мене не вистачить твердості духу. Це було б такою ганьбою. Провалитися, особливо, якщо гіл, ну, якщо інші, Складуть іспити. А я завжди так нервую на іспитах, що можу все переплутати. Добре мати нерви, як у Джейн Ендрюс. Її ніщо не виведе з рівноваги. Ен ем зітхнула і, відірвавши погляд від принадвесняного світу, з головою погинула в читання. Дівчина знала, що будуть і інші весни, але якщо вона не вступить до семінарії, то вже ніколи не зможе насолодитися ними цілком. Розділ 32. -й. Список майбутніх семінаристів. Наприкінці червня не тільки закінчився навчальний рік, а й вчителювання панни Стесі в місцевій школі. В останній день Енна Діана повертались додому в розпачливому настрої. Червоні очі й мокрі носовички наочно свідчили, що прощальні слова панни Стесі були не менш зворушливими, ніж у пана Філіпса три роки тому. Біля підніжжя порослого ялинами пагорба Діана озирнулася на шкільну будівлю та глибоко зітхнула. «Здається, ніби всьому кінець, правда?» – сказала вона сумно. «Тобі має бути набагато легше, ніж мені», – відповіла Н, безрезультатно намагаючись знайти сухе місце на своєму носовичку. «Ти знову повернешся до школи наступного вересня, а мені, ймовірно...» Доведеться попрощатися з дорогою, старою школою назавжди. Якщо зрозуміло, пощастить на іспитах. Це буде зовсім не те. Пан Нестесі не буде. Тебе, Джейн і Рубі, напевно, теж. Мені доведеться сидіти самі, бо я не погоджуся, щоб хтось опинився поруч зі мною після тебе. О, який був чудовий час, правда, Енн? Але жахливо подумати, що все позаду. Дві великі сльози скотилися по щеках Діани. «Якби ти перестала плакати, я б теж змогла зупинитися», – сказала Ен благально. «Варто мені прибрати носовичка, як я бачу, що в тебе очі наповнюються сльозами і знов від цього плачу. Як пані Лінд каже, якщо ви не можете радіти, радійте, як можете». «Та все-таки, мабуть, я повернусь до школи. Зараз саме та хвилина, коли я впевнена, що не вступлю. Останнім часом їх стає дедалі більше». «Ну що ти?» «У тебе чи не найкращі результати на іспитах, які влаштувала панна Стесі? «Так, на цих іспитах я не нервувала, а коли це стається, то й уявити комусь важко, яке жахливе холодне тремтіння з'являється тут, біля серця, коли згадаю про справжні іспити. До того ж мене записали під номером 13, а Джозі Пай каже, що це фатальне число. Я не забабонна і знаю, що це не має значення». Але все-таки вважала б за краще не бути тринадцятою. «Як би я хотіла бути там з тобою», – сказала Діана. «Ми чудово провели б час. Проте тобі, мабуть, доведеться зубрити цілими вечорами». «Ні, пана Стесі взяла з нас обіцянку зовсім не заглядати підручники. Вона каже, що це тільки втомить і заплутає нас. Тож треба виходити на прогулянки, зовсім не думати про іспити і рано лягати спати. Це добра порада». Але, боюся, важко буде їй слідувати, як і всім хорошим порадам. Про Ендрюс сказала мені, що весь тиждень іспоті вона засиджувалась далеко за північ і зубрила сили. Я теж вирішила, що сидітиму так само довго, як вона. Як це мило з боку твоєї тітки Джозефіни, що вона запросила мене зупинитися в Бічвуді. Ти напишеш мені одразу, добре? Так, у вівторок ввечері і розповім, як пройшов перший день». – пообіцяла Ен. У середу весь день спірчатиму на пошті, – запевнила Діана. Ен поїхала в місто наступного понеділка, а в середу Діана спірчала на пошті, як і обіцяла, і отримала таку розповідь. Дорога моя Діана, ось уже вечір вівторка, і я пишу цей лист у бібліотеці Бічвода. Вчора ввечері мені було страшенно сумно зовсім одній у моїй кімнаті. Я так шкодувала, що тебе немає зі мною. Не могла зубрити, бо обіцяла панні Стейсі цього не робити. Але було важко втриматись і не відкрити підручник історії. Так само, як раніше було важко не читати повість до того, як вивчені всі уроки. Сьогодні вранці за мною зайшла панна Стейсі, і ми пішли в семінарію, забравши з собою дорогою Джейн, Рубі та Джозі. Рубі запропонувала мені помацати її руки, вони були холодні, як лід. Джозі сказала, що я виглядаю так, ніби ніч не спала, і вона не вірить, що в мене вистачить сил витримати весь курс навчання, навіть якщо я вступлю. Знаєш, бувають моменти, навіть періоди, коли мені здається, що я не просунулася в своїх стараннях полюбити Джозі Пай. У семінарію приїхали учні з усього острова. Першим, кого ми побачили, був Модіс Пурджен. Він сидів на сходах, щось бормочучи собі підніс. На запитання Джейн як він почувається, відповів, що постійно повторює таблицю множення для заспокоєння нервів, і його не можна переривати, бо в разі зупинки хоч на хвилину знов перене страх перед іспитом і забуде все, що знав, а таблиця множення дає змогу зберегти порядок у голові. Коли нам призначили екзаменаційні класи, панна Стесі пішла. Ми з Жень сиділи поруч. Вона була така спокійна, що я її позаздрила. Серйозні, позитивні, розсудливий від та таблиця множення не потрібне. Цікаво, невже я виглядала так, як почувалася, І чи було чудно на весь клас, як у мене кватало серце? Потім увійшов якийсь чоловік і почав роздавати екземнаційні білети з англійської літератури. У мене заклякли руки, а голова закрутилася, коли дійшла черга до мене. Так само було зі мною тільки тоді Ді Діано – коли 4 роки тому я запитала Мерил, чи зможе залишитися в зелених дахах. А потім все в голові прояснилося, і серце знов забилося. Забуло сказати, що на мить воно цілковито зупинилося. Так проведіння дало зрозуміти, що з цим білетом я впораюсь. О півдні ми пішли додому на обід, а потім знов повернулись на іспит з історії. Запитання були досить важкими, до того ж я страшенно запуталась в датах. Але все-таки сьогоднішній день пройшов непогано. Але завтра, Діано, завтра іспит з геометрії. Тільки, ну, я подумаю про це, в мене пропадає вся рішучість не відкривати мого Евкліда. Якби я вважала, що тобі множення мені допоможе, то повторювала б її прямо з цієї хвилини до завтрашнього ранку. Увечері я сходила до дівчаток. Дорогою мені попався Муді Спурджен, який безцільно брів вулицею. Він сказав, що, мабуть, зрізався на історії, що був народжений на муку своїм батькам, що повернеться додому першим ранковим поїздом і що легше стати тесною, ніж священником. Я постаралась підбадьорити його і переконала залишитися до кінця, бо це буде нечесно щодо пани Стейсі, якщо він поїде. Іноді я шкодую, що не народилась хлопчиком, але коли я бачу Муді Спурджена, Завжди радію, що я дівчинка та і ще не його сестра. Коли я зайшла в пансіон, де живе Рубі, в неї саме була істерика. Вона зрозуміла, що на іспиті з англійської літератури зробила жахливу помилку. Нарешті вона трохи заспокоїлася, ми пішли в кафе з'їсти морозиво, і дуже шкодували, що тебе немає з нами. Одіано, якби тільки цей іспит з геометрії вже був позаду, але, як каже пані Лінд, сонце зійде і зайде незалежно від того, провалюся я на геометрії чи ні. Це істина, але не дуже втішна. Для мене було б краще, щоб воно не сходило, якщо я провалюсь. Віддана тобі, Анна. Іспит з геометрії та всі інші іспити відбулися в призначений термін, і в п'ятницю ввечері Ен повернулась додому, досить стомлена, але з виразом тріумфу на обличчі. Діана чекала її в зелених дахах, і зустріч відбулася так, ніби вони провели в розлуці довгі роки. Дорога моя, як це чудово! Знову тебе побачити! Мені цей тиждень здався вічністю. О Ен, як твої успіхи! Гадаю, Досить непогані в усьому, крім геометрії. Не знаю, провалилася я на цьому іспиті чи ні. Мені в серце закрадається неприємне перечуття, що все-таки провалилася. О, як чудово знову бути вдома. Зелені дахи – найдорожчий і найчарівніший куточок на землі. А як інші склали? Дівчата стверджують, що провалились, але я передбачаю, що всі склали непогано. Джозі каже, що завдання з геометрії було таке просте, що й десятирічна дитина впоралася б. Муді Спурджен, як і раніше, думає, що зірвався на історії, а Чарлі, що провалився на алгебрі. Але ми нічого по-справжньому не знаємо і не дізнаємось, поки не опублікують список зарахованих. А це буде тільки через два тижні. Подумай тільки, жити два тижні в такому нестерпному чеканні. «Як я хотіла б заснути на цей час?» Діана знала, що марно питати, як справив Гілберта Блайта, тому вона лише зазначила. «Не хвилюйся, ти поза сумнівом вступиш!» «Я вважала б, закраще взагалі не вступити, ніж не бути серед перших у списку», – спалахнула Ен. Цим вона хотіла сказати, Діана знала, що успіх буде неповним і дещо гірчитиме, якщо її ім'я в списку – Стоятиме піста імені Гілберта Блайта. Побоюючись такого результату, Ен під час іспитів напружувала всі свої сили. Так само робив і Гілберт. Вони зустрічалися на вулицях багато разів, навіть не вдаючи, ще що знайомі. Щоразу Ен підіймала голову трішки вище і шкодувала трішки сильніше, що не погодилась дружити з Гілбертом, коли він попросив її про це. І клялася собі ще рішучіше – перевершити його на іспитах. Вона знала, що вся ж на молодь Ейвонлі стежить, хто переможе в цих перегонах. Їй було відомо, що Джиммі Гловер і Нед Райт навіть побились об заклад, а Джозі Пай переконувала всіх, що сумнівом Гілберт буде першим. На тлі такого ажіотажу Ен відчувала, що не витримає приниження, якщо зазнає невдачі. Утім, був у неї і інший значно благородніший привід бажати доброго результату. Вона хотіла пройти першою заради метю та мерил, особливо метю, який впевнено голосив їй, що вона заткне за пояс весь острів. Звичайно, Ен відчувала, що навіть у найсміливіших мріях було нерозважливо живити такі надії, але вона палко бажала опинитися щонайменше серед першої десятки, щоб побачити, як засяють гордістю добрі карі очі метю. Це, відчувала вона, буде воїстину солодкою нагородою за всю її важку і неполеглю боротьбу з рівняннями і дієвідмінами, що не давали простор уяві. Наприкінці другого тижня Енн теж почала стерчати на пошті разом з Джейн, Рубі та Джозі. Тримтячими руками, вони розкривали щоденні газети з Шарлоттауна, відчуваючи при цьому не менше хвилювання, ніж під час самих іспитів. Навіть Чарлі і Гілберт принижувалися так, що заходили на пошту. Тільки Муді Спурджен рішуче відмовився від додаткових нервувань. «У мене не вистачає мужності ходити на пошту і холоднокровно дивитись газети», – зізнався він Ен. «Я віддаю перевагу іншому». Почекати, поки хто-небудь раптом прийде і скаже мені, вступив я чи ні. Коли минуло три тижні, а список так і не з'явився, в Ен пропав апетит і згас інтерес до місцевих справ. Навіть пані Лінд перейнялася таким неподобством, з обуренням констатуючи, що чекати нічого, коли на чолі Міністерства освіти стоїть консерватор. І, мабуть, таки посіяла сумніви в серці Метю, бо той день у день, помічаючи блідість, пригніченість і важку ходу Енн, що поверталась додому з пошти, почав серйозно думати, чи не голосувати на наступних виборах за лібералів. Проте одного вечора довгоочікувана звістка прийшла. Енн сиділа біля відчиненого вікна своєї кімнати і, забувши на якийсь час про екзимунаційні прикрощі, впивалася красою літніх сутінків, напоїних солодкуватим ароматом садових квітів і шелестом схвильованих вітром тополь. Раптом – вона побачила Діану, що мчала між ялинами через дерев'яний місток і вгору по схилу, розмахуючи газетою. Ен ем підхопилася, відразу здогадавшись, що було в тій газеті. Список зарахованих опублікували. Голова в неї запаморочилась, а серце боляче стиснулося. Вона таки стояла, схопившись за стілець, не маючи сил зробити і кроку. Здавалося, минула година – Перш ніж Діана увірвалася в кімнату, навіть не постукавши, таким великим було її збудження. Ен, ти пройшла, залементувала вона щосили. Пройшла найперша. Ти і Гілберт ободвоє з однаковими балами. Але твоє прізвище перше, о, я так пишаюсь тобою. Діана кинула газету на стіл і в незмозі впала на ліжко. «Ен, Намагаючись запалити лампу тремтячими руками, спочатку розсипала коробку сірників, а потім зламала їх з півдюжини, перш ніж один загорівся. Нарешті вона розгорнула газету. Так, її прізвище очолює список з двохсот інших семінаристів. Заради цієї хвилини варто жити. «Ти чудово справилась, Енн!» Важко дихаючи, вимовила Діана, яка нарешті оговталась так, що змогла сісти і заговорити. Тато щойно привіз газету з Брайт-Ривер. Ще й десяти хвилин не минуло. Прийшла з вечірнім поїздом, на пошту вона надійде тільки завтра. Щойно я побачила список, то відразу помчала сюди, як божевільна. Ви всі вступили, всі без винятку. І Муді Спурджен, і всі. Хоча він трохи нарови помилок в історії. Джейн і Рубі теж непогано склали. Вони в першій половині списку. І Чарлі теж. Джозі Леве пройшла, тільки трибали перед порогом, але ось побачиш, величатиметься так, ніби на самій вершині. Панна Настейсі буде в захваті, правда? Ен, що відчуваєш, коли твоє ім'я перше в списку? Як би я була на твоєму місці, то втратила б розум від радості. Я й зараз не тямлю себе від щастя, а ти така спокійна і холодна, як весняний вечір. У мене дух захопило, ледь чутно промовила Ен. Хочу сказати сотню речей, а слів не знаходиться. Я навіть і не мріяла. Ні, мріяла, але тільки один раз. Тоді дозволила собі з трепетом подумати. А якщо я буду першою? Бо це здавалося таким марнославством і самовпевненістю. Припускати, що я можу обійти всіх на острові. Почекай хвилинку, Діано. Я збігаю в поле, скажу Метю, а потім підемо дорогою і розкажемо всім добрі вісті». Вони поспішили на луг за комори, де Метю прибирав сіно, а поблизу біля хвіртки пані Лінд розмовляла з Мерл. «О, Метю! – вигукнула Енн. – Я вступила, і я перша, або одна з перших. Я не хвалюся, але я так вдячна долі. – Ну ось, бачиш, я завжди казав, – сказав Метю із захопленням, вдивляючись у список, – бо знав, що ти їх усіх запросто заткнеш за пояс. Ти добре себе показала, Ен. Потрібно віддати тобі належне, сказала Мерл, намагаючись приховати свою величезну гордість за дівчинку, від критичного погляду пані Лінд. Але ця добра душа відгукнулась сердечно. Я теж вважаю, що я молодець і не збираюся зволікати з похвалою. Ти робиш честь своїм друзям, Ен. Ось що я скажу, і ми всі тобою пишаємось. У ту ніч Ен, яка завершила цей чудовий вечір недовгою, але серйозною бесідою з пані Алан в будинку священника, побожно опустилася на коліна біля відчиненого вікна в яскравому севі місяця і прошепотіла молитву сповнену подяки і гарячих побажань, яка лилася прямо з серця. У молитві тій була вдячність за минуле і смиренне прохання про майбутнє. Відтак одразу заснула Щойно поклала голову на подушку. Сновидіння її було такими світлими, яскравими і красивими, яких тільки можна побажати в дівоцтві. Розділ 33. Концерт у готелі. «Обов'язково одягни свою білу серпанкову сукню Н», – наполегливо радила Діана. Дівчата сиділи в кімнатці Н у мезоніні. На сад ще тільки починали опускатися сутінки – Чарівні жовтувато зелені сутінки під ясним безхмарним блакитним небом. Над лісом пригодів висів великий круглий місяць, який повільно розгорявся, поступово змінюючи своє бліде світіння на сліпучий срібний блиск. Повітря сповнювалося солодкими звуками літнього вечора: щебетом птахів, що майже засинали, шелестом промхливого вітерцю, голосами і сміхом, що долинав здалеку але в кімнаті Н штори були опущені і горіла лампа. Дівчата вбиралися на концерт. Кімнатка в Мезоніні мала тепер зовсім інший вид, ніж чотири роки тому, коли Н відчула, що нагота стін проймає її своїм негостинним холодом до глибини душі. Поступово сюди закралися зміни, і Мерил погодилась на них безмовно. Так незадачне приміщення перетворилося на справжнє миле гніздечко – якого тільки може побажати юна дівчина? Оксамитовий килим в яскраво червоних трояндах і яскраво червоні шовкові штори, давні мрії Ен, зрозуміло, не втілились в життя. Проте нині вона навряд чи шкодувала про нездійснене, бо її вподобання змінювались разом з дорослішанням. Тож підлогу вкривала красива рогожа, а фіранки, що м'якими складками спускалися з високого вікна і трохи колихалися від легких подихів вітру, були з блі до зелоного мосліну. Гоболени із золотої та срібної парчі теж залишилися в дитячих мріях. Зате тепер стіни були обклеєні зі смаком підібраними шпалерами із зображенням квітучих яблуневих гілок. Їх також прикрашали кілька хороших картин – які подарувала Енн пані Аллен. На почесному місці в кімнаті стояла фотографія пани Стейсі, перед якою Енн на знак свого глибокого шанування за можливості ставила свіжі квіти. Цього вечора букет білих лілій розливав по кімнаті ледве чутний запах, немов аромат мрії. Не було тут і меблів червоного дерева. Їх замінювали пофарбована в білий колір шавка з книжками, плетене крісло гойдалка з подушками, туалетний столик вкритий білою мусліновою серветкою з оборками, старовинне дзеркало в золотій рамі з намальованими на його верхній частині пухкими купідонами і віноградними гронами, що перш прикрашало вітальню і низьке біле ліжко. Еннн збиралася на концерт у готелі White Sands, який влаштовували відпочивальники, щоб зібрати кошти для лікарні в Шарлоттауні. Для участі в ньому було запрошено молоді таланти з усієї округи. Дуетом мали проспівати Берта Самсон і Перл Клей з баптистського хору White Sands, Мілтон Кларк з Ньюбриджа виконати со на скрипці, Вінні Блер з Гармоді – шотландську баладу, а Лауру Спенсер зі Спенсерваля і Ану Ширлі з Евонлі – запросили декламувати. Як колись висловлювалося Енн, це була епоха в її житті. Тож, відповідно, було тремтіння від захвату і хвилювання. Метю піднявся аж на сьоме небо від радості й гордості з приводу честі, якої удостоїлася його Енн. Та і Мерл потай перебувала поблизу. Проте радше померла б, чим визнала це. Натомість твердила, що не вважає пристойним, щоб стільки молоді штовхалися в готелі без всякого нагляду з боку кого-небудь зі старших. Енн і Діану запросили до своєї чотиримісної бречки Джейн Ендрюс і її брат Біллі. Також на концерт їхали ще кілька юнаків і дівчат Зейвенлі. Мали прибути численні слухачі з міста, а після концерта на виконавців очікувала вечеря. «Ти справді думаєш, що краще вдягти серпанкову сукню?» запитала Енн із тривогою. «Мені здається, що вона не така гарна, як блакитна у квіточки з мусліну, і вже не така модна». «Але вона тобі набагато більше личить», – заявила Діана. «М'яка, легка і добро облягає фігуру. Муслін жорсткий, і в тебе в ньому такий вигляд, ніби ти невмисно виглядалась, А в серпанковій сукні ти виглядаєш так, ніби ні народилася». Ен зітхнула і поступилася. Діана завдяки чудовому смаку мала репутацію знавця в питаннях одягу і багато хто з місцевих шукав її поради. Сама вона в цей вечір виглядала чарівно в сукні яскраво-рожевого кольору. Але Діана не брала участі в концерті, тому її зовнішність мала набагато менше значення. Всі її старання були звернені на Н, яка, за словами Діани, Мала бути до честі Ейвонлі, одягнена і зачесана з королівським смаком. Витягну цю оборку якомога більше. Ось так. Давай я зав'яжу пояс, тепер туфлі. Я хочу заплести тобі дві товсті коси, підняти їх і перев'язати посередині великими білими бантами. Ні, не випускай цей локон на лоб, просто зроби м'який проділ. Із зачісок, який ти робиш, ця личить тобі найбільше. Пані Алан каже, що з таким проділом ти виглядаєш, як Мадонна. Цю маленьку трояндочку я приколю тобі надвухом. У мене на кущі була всього одна, і я берегла її для тебе. Як гадаєш, надіти мені на шию нитку перлів? – запитала Енн. Метью привіз її з міста минулого тижня. Йому було б приємно побачити її на мені. Діана випнула губки, схилила чорного олівку набік і нарешті висловилась на користь перлів, які і обвили струнку молочно-білу шею Ен. «Є щось стильне в тобі, Ен?» – сказала Діана з незаздрісним захопленням. «А яка чудова посадка голови!» «Гадаю, це через твою високу фігуру. У порівнянні з тобою я просто коротун. У дитинстві боялась, що не виросту, і це справдилось. Тепер знаю, напевно, що такою і залишуся. Нічого не поробиш, доведеться з цим смиритися». «Але зате в тебе такі ямочки!» – сказала Енн, дивлячись на гарненьке жваве обличчя, що схилилося над нею. «Я залишила всякі надії коли-небудь мати такі самі. Проте так багато моїх бажань збулося, що я не повинна нарікати. Ну, тепер я готова?» «Цілком готова!» – заявила Діана, узирнувшись на двері, які саме прочиняла Мерил. «Заходьте і подивіться на нашу ораторку Мерил. Ну, чи не краса?» Мерл своєю чергою критично оглянула Ен і оголосила свій вердикт. Виглядає вона пристойно і скромно. зачіска мені подобається. Але, боюся, сукня зіпсується ще в дорозі. Ввечері й пил, і роса, та й занадто тонка вона для таких вологих ночей, як зараз. Серпанок – найбільш непрактично тканина. Я це сказала Метю, коли він збирався її купувати, але тепер марно йому щоднебудь говорити. Був час, коли він слухав мої поради. Але тепер сам купує речі для Н, і торговці в кармоді знають, що можуть сучити йому що завгодно. Варто тільки сказати, що річ гарна і модна, і метю, не замислюючись, викладе за неї гроші. Не запрудни, подій лоб колеса Ан і одягне теплий жакет. Відтак Мерел рушила вниз, з гордістю думаючи, як чарівно виглядає Н. Мовосяє на світло місяця з ніг до голови. Та шкодуючи що сама не можу поїхати на концерт, щоб послухати, як декламувати моєї дівчинка. «Боюся, і справді занадто волого для моєї сукні», сказала Ен з непокоєнням. «Ані трохи», відповідала Діана, підіймаючи штур. «Чудовий вечір, і не буде ніякої розсидивися тій місяць». «Я так рада, що моє вікно виходить на схід прямо на світанок», сказала Ен, підходячи до Діани. «Як чудово, Щоранку бачити сонце, яке з'являється з-за тих довгих пагорбів, і сяє, спалахуючи через гострі вершини ялин. Щораз воно буває якесь нове. Я відчуваю, немов душа моя купається в його ранковому сяйві. О, Діана, я так люблю цю кімнатку. Навіть не знаю, як зможу обійтися без неї, коли наступного місяця переїду жити в місто. Не говори сьогодні про від'їзд, благала Діана. Не хочу про це думати. Тоді я почуваюся такою нещасною, а сьогодні мені хочеться добре провести вечір. Що ти декламуватимеш? Дуже хвилюєшся? Ані трохи. Я так часто виступала перед публікою, що вже не відчуваю ніякого занепокоєння. Вирішила прочитати «Обітницю дівчат». Це такий зворушливий вірш. Лаура Спенсер збирається читати щось смішне, але я віддаю перевагу тим віршам, які змушують людей плакати, а не сміятись. А що ти прочитаєш на біс? Вони і не подумають викликати мене на біс. Усміхнулася Енн, яка в глибині душі плекала надію, що її все-таки викличуть і вже бачила в мріях, як вона розповідає про це Меттю наступного ранку за сніданком. О, ось уже Біллі та Джейн їдуть. Я чую стукіт коліс. Ходімо. Біллі Ендрюс наполіг, щоб Енн неодмінно їхала поруч з ним на передньому сидінні. Вона набагато охочіше сиділа б ззаду разом з дівчатками, де могла б сміятися і базікати скільки душі завгодно. Збільш не могло бути й мови про те, щоб сміятися або базікати. Це був високий, гладкий, міцний 20-річний хлопець з круглим невиразним обличчям і надзвичайно прикрою відсутністю дару підтримувати бесіду. Але він безмірно захоплювався Енн і його розпирало від гордості при думці про перспективу підкотити до готелю маючи поруч із собою цю чарівну дівчину. Ен, повернувшись боком, все-таки ухитрялася базікати з дівчатками, а часом із звічливості зверталась і до Білі, який то усміхався, то трохи сміявся, але жодного разу не зумів вчасно придумати, що сказати у відповідь. Та попри все, Ен зуміла отримати задоволення від поїздки. Це був вечір, призначений для задоволення. На дорозі було повно екіпажів, які прямували до готелю. І всюди лунав і луною повторювався сріблястий, ясний сміх. Готель було видно здалеку, вся будівля виблискувала вогнями. Гостей зустрічали пані з організаційного комітету. Одна з них забрала Ену в виконавську вбиральню, де було повно членів симфонічного клубу Шарлоттауну. Серед них Ен раптом відчула себе невпевненою, переляканою і провінційною. Її сукня – що в кімнатці Мезоніну здавалася такою красивою і елегантною, виглядала занадто простенькою і пересічною серед усіх цих шовків і мережів, які блищали і шелестіли навколо неї. Що була її нитка перлів у порівнянні з діамантами красивої величної дами, яка стояла поруч із нею, і якою убогою повинна була виглядати її єдина крихітна трояндочка поруч з усіма цими чудовими оранжерейними квітами, що прикрашали сукні інших дам. Енн зняла капелюшок та жакет і, почуваючись нещасною, відступила в куточок. Як їй хотілося опинитися знову в біля кімнати зелених дахів. Ще гірше велося їй на естраді великого концертного залу-готелю. Електричні лампи сліпили очі, запах парфумів і шум залу одурманювали. Їй набагато більше хотілося сидіти серед публіки поруч з Діаною і Джейн. До того ж, з двох боків її затисли повна дама в рожевих шовках і висока дівчина в білій мереживній сукні та презирливою міною на обличчі. Дама час від часу повертала голову і розглядала Ену Лорнет так відверто, що та, зачеплена за живецим критичним дослідженням, щораз мало не скрикувала. А дівчина в білих мережевах увесь час досить голосно обговорювала зі своєю знайомою глядачів у залі, вживаючи такі характеристики як «сільські телепні» та «сільські красуні» і з виразом нудьги на обличчі» висловлювала припущення про те, як буде кумедно послухати виступи оголошених у програмі місцевих талантів. Ен відчула, що ненавидітиме дівчину в мережах до кінця своїх днів. До всього додалося і те, що в готелі зупинилася професійна ораторка, яка погодилася взяти участь у концерті. Це була струнка кароока жінка в чудовій сукні з блискучої сірої тканини, немов витканої з місячних променів, дорогоцінними каменями на шиї та о У неї був дивовижно гнучкий голос і незвичайна сила висловлюватись. Її виступ викликав бурхливий відгук у публіки. Ентеж слухала її з захопленням, зовсім забувши про себе і свої тривоги. Але після виступу закрила обличчя руками. Ні, вона ніколи не зможе виступати після цього, ніколи. Та як вона могла взагалі думати, що вміє читати? О, якби тільки опинитися знову в зелених дахах. І саме тоді зі сцени вона почула своє прізвище. Сама не знаючи як, Ен, зрозуміло не помітивши, як здивовано здригнулася і винувато глянула на неї дівчина в білих мережах, але коли б і помітила, то не зрозуміла б тонкого компліменту, що побічно мелькнув у цій реакції. Піднялася і невпевнено вийшла вперед. Вона була такою блідою, що Діана і Джейн схопилися за руки в пориві співчуття. У цю хвилину Енн була жертвою всеосяжного нападу сценічного хвилювання. Вона хоч і часто виступала перед публікою, проте ніколи раніше не опинялася віч на віч з такою численною аудиторією. Це видовище привело її в повну безпорадність. Все було таким незвичайним, таким сліпучим. Таким бентежним. Ці ряди дам у вечірніх туалетах, ці критичні вирази облич, вся ця атмосфера багатства і урочистості. Це було так не схоже на прості дерев'яні лави дискусійного клубу, де було повно знайомих, співчутливих друзів і сусідів. «Ці люди, – думала вона, – безжально судитимуть її. Може вони, як і та дівчина в білих мереживах, тільки й бажають, що посміятися над її сільськими стараннями?» Ен відчула себе безнадійно і безпорадно присоромленою і нещасною. Коліна тремтіли, серце тріпотіло, а всю загалом охопила жахлива слабкість. Дівчина не могла вимовити й слова. Ще хвилина, і вона втекла б зі сцени, попри всі майбутні приниження, які стали б після цього її вічною долею. Але несподівано, коли її широко розкриті перелякані очі пробігали по обличчям слухачів, з глибини залу виронило обличчя Гілберта Блайта, який, як здалося Ен угідливо посміхався. Насправді нічого подібного не було. Гілберт усміхався від задоволення. Йому подобався концерт. Особливо ж приємне враження справило на нього струнка біла фігурка і натхненне обличчя Ен на ті зелених пальм у діжках. Поруч із ним сиділа Джозі Пай, з якою він приїхав на концерт, а от її обличчя справді виражало і торжество, і глузування. Але Ен не бачила Джузі. Та і зрештою не звернула б на неї уваги, якби побачила. Вона глибоко зітхнула, гордо підняла голову і відчула прилив сміливості і рішучості, що пронизав її немов електричний струм. Вона не осоромиться перед Гілбертом Блайтом. Вона не дозволить йому насміхатися над нею. Ніколи, ніколи. Страх і невпевненість миттєво зникли. Н почала читати. Її чистий, приємний голос досягав найвіддаленіших куточків зали, не тремтячий і не перериваючись. Самовладання повністю повернулося до неї, а внаслідок сильної реакції, що настала після жахливого безсилля, вона декламувала так, як ніколи раніше, зал вибухнув бурою щирих оплесків. Н, відступивши на своє місце і почервонівши від страху й задоволення, Відчула, як повна дама в рожевих шовках енергійно стискає її руку. «Моя дорога, вичитала чудово!» – зашепотіла вона. «Я плакала, як дитяче слово!» «О, чуєте?» – кричать біс. «Вони надмінно хочуть, щоб вичитали ще!» «О, я не можу!» – сказала Ензнія Ковіло. «Але я повинна, то Меттю буде розчарований. Він казав, що мене викликатимуть на біс!» «Так-так, не можна розчаровувати Меттю!» Сказала пані врожевому, сміючись. Усміхнена, розчервоніла, сяючими очима, Ен легко і швидко повернулася на сцену і прочитала невеликий кумедний монолог, остаточно підкоривши публіку. Вечір став її тріумфом. Коли концерт завершився, повна дама врожевому, яка виявилася дружиною якогось американського мільйонера, взяла Ен під своє крило і представила всім знайомим, кожен з яких був дуже люб'язний із нею. І професійна ораторка пані Еванс теж підійшла і довго розмовляла із нею. Вона сказала, що в Енн чарівний голос і що вона дуже добре інтерпретувала прочитання твору. Навіть дівчина в білих мережах сказала їй якийсь невиразний комплімент. Вечеряли вони у великій, гарно оздобленій їдальні. Діана і Джейн також були запрошені до столу, бо вони приїхали з Н. а Біллі ніде не було. Він зник у смертельному страху перед такою честю. Дівчата знайшли його біля екіпажу, коли вечеря закінчилася, і вони весело вибігли на вулицю, залиту спокійним білим сяйвом місяця. Ен глибоко зітхнула і глянула в ясне небо над темними вершинами ялин. Як добре було знову опинитися серед чистоти і мовчання ночі, яким великим, нерухомим, чудесним було все навколо. Чувся тихий гомін моря, а в долині темніли скелі, немов похмурі велетні, які охороняють зачарований берег. «Чудовий був вечір, правда?» – зітхнула Джейн, коли екіпаж рушив у зворотній шлях. «Як я б хотіла бути багатою американкою, щоб проводити літо в розкішному готелі, носити коштовності й сукні з великим вирізом, їсти морозовий салат з курчам кожен божий день. Не сумніваюся, це було б набагато веселіше» ніж читати дітей у школі. ти читала просто чудово. Хоч спочатку я боялася, що ти зовсім не почнеш. Як на мене, то краще, ніж пані Еванс». «О, ні, не кажи так, Джейн», – жваво заперечила Енн. «Це просто нерозумно. Я не могла читати краще, ніж пані Еванс. Ти ж знаєш, вона професійна ораторка, а я всього лише школярка з деякими здібностями. Мене задовольняє те, що слухачі визнали мою декламацію». У мене є комплімент для тебе, Енн!» – відгукнулася Діана. Принаймні я вважаю це компліментом, судячи з тону, яким була сказана фраза. Або частково комплімент. Там був один американець, він сидів позаду нас. Такий романтичного вигляду чоловік, з чорним, як смола, волоссям і очима. Жозіпай каже, що він знаменитий художник і що кузина її матері в Бостоні одружена з його однокласником. Так ось, ми чули, як він сказав. Пам'ятаєш, Джин, хто ця дівчина і страсть таким чудовим волоссям, як з картин Тіціана? Я із задоволенням написав би її портрет. Уявляєш, Енн. Але що це означає? Волосся, як з картин Тіціана. У перекладі на звичайну мову просто руде волосся засміялась Енн. Тіціан був великим художником і дуже любив малювати рудих жінок. Бачили всі ці діаманти, які носять дами? Зітхнула Джейн. Вони прямо таки засліплюють. А вам хотілося б бути багатими, дівчата? Ми й так багаті, сказала Енрі Шуче. Нам 16 років і попереду ціле життя. Ми щасливі, як королеви. І у всіх нас більш-менш багато уява. Подивіться тільки на море, дівчатка. Саме срібло і тіні, і фантастичні образи. Ми не могли б краще насолодитися його красою, якби навіть мали мільйони доларів і діамантові намиста. І самі ви не захотіли б мінятися місцями з жодною з цих дам, як би навіть могли. Хотілося б вам бути цією дівчиною в білих мережах і все життя ходити з таким кислим виразом обличчя, наче вона родилась для того, щоб задирати ніс і зневажити цілий світ. Або цією дамою в рожевому, яка, звичайно, добра й мила, але така гладка, що в неї зовсім немає фігури. Або навіть пані Еванс з таким сумним-сумним виразом очей. Вона, мабуть, іноді жахливо нещасна, раз у неї такий погляд. Ти сама знаєш, Джейн, що не помінялася б місцями з жодної з них. Ну, не знаю, – сказала Джейн невпевнено. Гадаю, що діаманти можуть непогано втішити людину. «Ні, я не хочу бути ніким, крім себе самою, навіть якщо на все життя залишуся без діамантової розради», – оголосила Н. «Я цілком задоволена тим, що я Анна зелених дахів зі своєю ниткою перлів. Я знаю, що Мет'ю дав мені разом із нею стільки любові, скільки ніколи не отримувала її милість пані в рожевих шовках зі своїми діамантами». Розділ 34. Королівські дівчата Наступні три тижні в зелених дахах кипіла робота. Н готувалася до від'їзду в семінарію. Потрібно було багато обговорити і улаштувати, багато зшити і зібрати. Гардероб Н був красивим і різноманітним, про це подбав Меттю. Цього разу мерил не висловлював ніяких заперечень, щоб він не купував. Понад те, одного вечора вона піднялася в мезонін, тримаючи в руках відріз тонкого блідозеленого матеріалу. Ен, Ось. Це на легку ошатну сукню. Звичайно, я не вважаю, що для тебе це нагально, бо маєш повно красивих суконь. Але я подумала, що, може, тобі хотілося б мати щось особливо ошатне, на випадок якоїсь вечірки чи виступу. Я чула, що Джейн, Рубі та Джозі зшили вечірні сукні, як вони висловлюються, і я не хочу, щоб ти від них відставала. Минулого тижня я попросила пані Алан з'їздити зі мною в місто, щоб вибрати тканину. А шити віддамо Емілі Джиліс. У Емілі непоганий смак, і в шиті з нею ніхто не зрівняється. «О, Мерел, яка тканина, просто диво!» – вигукнула Ен. «Я така вам вдячна! Ви такі добрі до мене, що від цього мені з кожним днем все важче відірватися від будинку». Зелену сукню було зшито з такою кількістю складочок, оборочок і прикрас, яку тільки дозволяв непоганий смак Емілі. Одного вечора, бажаючи зробити приємність Меттю і Мерел, Ен наділа її і продекламувала перед ними в кухні обітницю дівчат. Дивлячись на чарівне жваве обличчя і граціозні рухи Ен, Мерл в думках повернулась до того вечора, коли Ен вперше опинилася в зелених дахах. У пам'яті виник образ дивної, переляканої дитини в безглуздому, тісному, жовтувато-коричневому платті з грубої тканини, з гірким розчаруванням в очах повних сліз. Від цих спогадів у самої Мерл сльози навернулись на очі. «О, моя декламація змусила вас плакати, Мерл!» – сказала Ен весело, схиляючись над нею, щоб поцілувати. «Ось це можна назвати справжнім тріумфом!» «Ні! Я плакала не над твоїм читанням!» – сказала Мерл, яка вважала б нижче за свою гідність піддатися такій слабкості через якусь поетичну нісенітницю. «Я не могла не згадати, якою маленькою дівчинкою ти була, Ен, і мені захотілося, щоб ти назавжди...» Залишилася маленькою дівчинкою, нехай навіть з усіма твоїми дивацтвами. Тепер ти виросла та їдеш. І здаєшся такою високою і елегантною, і такою зовсім іншою в цій сукні. Ніби ти зовсім не з Ейвонлі. І мені від цього всього так сумно. Мерл! Енн присіла на краєчок її смугастої сукні, обома руками взяла зморшкувати обличчя і серйозно та ніжно глянула в очі. Я анітрохи не змінилась, нітрохи. Я тільки як дерево виросла і розкинула гілки. Моє справжнє я тут, в глибині, залишилося тим самим. І таким і залишиться, куди б я не поїхала, і як би сильно не змінилася ззовні. В душі я завжди буду вашою маленькою Ен, яка з кожним днем дедалі глибше і сильніше любитиме вас і метю та дорогі зелені дахи. Н притиснулась своєю свіжою юною щукою до сморшкуватої щуки Мерил і простягнула руку, щоб погладити по плечу Метію, що сидів поруч. Багато що віддала б Мерилу цю хвилину, щоб мати хоч трохи таланту Н виливати почуття в словах. Але натура і звичка вирішили інакше. І вона тільки міцніше обійняла свою дівчинку і ніжно притиснула її до серця, Бажаючи, щоб ніколи не довелося відпускати її від себе, метю з підозрілою вологою в очах встав і попрямував до дверей. Там, під зірками блакитного літнього вечора, він, схвильований, пройшов через двір до воріт і зупинився під високими тополями. «Ну, думаю, ми її не зіпсували», – бурмотів він з гордістю. «Схоже, хоч я й втручався іноді, це не зашкодило». Вона розумна і гарненька, і до того ж віддана і любляча, і це краще за все. Вона стала для нас справжнім благословенням, і не було щасливішої помилки, ніж та, що зробила тоді пані Спенсер. Якщо це була помилка? Не вірю, що це була помилка. Це було проведіння, бо всемогутній бачив, що вона нам потрібна. Нарешті настав день від'їзду Н. Чудовим вереснивим ранком вони з метю вирушили в дорогу, після слізного прощання з Діаною, а з Мерл, сухого і ділового, в усякому разі з боку Мерл. Та коли Енн поїхала, Діана осушила сльози і поїхала зі своїми кузинами з Кармоді на пікніку «Вайтсенс», де примудрилася зовсім непогано провести день. Тим часом Мерл з енергією взялась за зовсім непотрібну роботу і займалася нею весь день, намагаючись заглушити в собі найгірший душевний біль. біль який палить і гризе, більшу його не змиють легкі та швидкі сльози. Уночі, коли Мерл лягла спати з тяжким і болісним усвідомленням, що маленьку кімнатку в Мезоніні вже не зігріває присутність яскравого юного життя і не оживляє рівне спокійне дихання, вона заховала обличчя в подушку і так гірко заплакала про свою дівчинку, що потім, коли трохи заспокоїлася, сама злякалася цього, подумавши, як, мабуть, недобре, так засмучуватись через одну грішну людську істоту. Енн та інші учні з «Ейвонлі» приїхали в місто саме вчасно, щоб встигнути до початку занять семінарії. Перший день минув досить приємно у вирі нових вражень. Зустрічі з новими учнями, перше знайомство з викладачами, розподіл по класах. За парадою панни Стейсі Енн мала намір почати відразу з другого курсу. Їлберт Блайт теж прислухався до поради колишньої вчительки – це означало отримати вчительську ліцензію першої категорії за доноріг навчання замість двох, але водночас вимагало і значно наполегливішої роботи. Джейн Рубі, Джозі, Чарлі та Муді споджи не схвилювали вищі амбіції, вони вирішили задовольнитися ліцензією другої категорії. Енн відчула гострий біль самотності, коли опинилася в залі серед 50 інших студентів, жодного з яких не знала. За винятком високого чорнявого хлопця – що сидів віддалік. Але це знайомство в тому вигляді, в якому воно існувало, не могло поліпшити її настрій. Та попри все, вона приязно сприйняла те, що вони з Гілбертом опинились в одному класі. Старе суперництво могло тривати, бо Ен не знала б, що їй робити, якби цей стимул до праці зник. «Мені дуже б цього не вистачало», – подумала вона. Гілберт, здається, налаштований жахливо рішуче. Гадаю, він має намір домогтися медалі. Яке в нього чудове підборіддя. Я ніколи раніше не звертала уваги. Ось було б добре, якби Джейн і Рубі були зі мною в одному класі. Сподіваюсь все-таки, я не почуватимуся як кішка на чужому горищі, коли почну знайомитись з іншими. Цікаво, яка це цих дівчаток стане моєю подругою. Спробуй вигадати. Звичайно, я обіцяла Діані, що жодна, навіть наймиліша дівчинка в семінарії ніколи не стане мені такою дорогою, як вона». Але я цілком можу обдарувати інших прихильністю другого сорту. Мені подобається ця дівчинка з карими очима в темно-червоній сукні. Вона дуже жвава, як здається. І така рум'яна. Потім ось ця, бліда, біленька, яка дивиться у вікно. У неї чарівне волосся. І схоже, що вона мрійниця. Я хотіла б познайомитись з обома. Близько познайомитись. Так близько, щоб ходити з ними, обнявшись за талію і називати ласкавими іменами – але поки я не знаю їх, а вони мене. І, здається, не дуже хочуть зі нею знайомитись. О як мені самотньо. Ще самотніше стало Ен, коли з настанням сутінок вона опинилась у своїй спальні. В пансіоні, де їй довелося жити, не було інших з семінарії. Всі вони мали родичів у місті. Панна Джозефіна Барі охоче поселила б Ен у себе, але бічвуд був так далеко від семінарії, що про це не могло бути й мови. Тому пана Барі відшукала пансіон, який, як вона запевнила Метю та Меріл, був найбільш підходящим місцем для Ен. "Дама яка його утримує, збідніла вдова британського офіцера", пояснила панна Барі. "Вона дуже уважно підходить до добору мешканців для свого пансіону. Під її дахом Ен не загрожує сумнівне товариство. Харчування хороше, та й будинок близько до семінарії в тихому кварталі". Усе це було правдою, але ані трохи не допомогла Н під час першого болісного нападу Суму за домом. Вона понуро оглянула тісну маленьку кімнатку, обклеєну бляклими шпалерами, без єдиної картинки, з вузьким залізним ліжком і порожньою книжковою шафою. І жахлива туга стиснула її горло при згадці про своє миле гніздечко в зелених дахах, де за стіною спокійна і велична зелень саду, солодкий запах запашного горошку, струмок біля підніжжя пагорба, крони сосен, який гойдає нічний вітерець, величезне, всіяне зорями небо та вогник з вікна Діани, що пробирався у просвітах між деревами. Тут нічого цього не було. Ен знала, що за вікном мощина вулиця, а над нею мережа телефонних дротів, що затуляють небо, звук чужих кроків тротуаром і тисячі вогнів, що падають, на незнайомі обличчя. Вона знала, що зараз заплаче, і усіма силами намагалася з цим боротися. Я не заплачу. Це нерозумно. І малодушно. Ось, уже третя сльоза впала, і ще набігають. Потрібно подумати про що-небудь смішне, щоб їх зупинити. Але немає нічого смішного, що не було пов'язано пов'язане з Ейвонлі. А від цього тільки гірше. Чотири, п'ять... Я поїду додому наступної п'ятниці, але здається, що це буде через сто років. О, метю скоро вже повернеться з поля. І Мерл стоїть біля воріт, виглядає його на доріжці. Шість, сім, вісім, охмарно рахувати, вони вже течуть струмком. Я не можу бадьоритись, я не хочу бадьоритись. Краще виплакатись. Так і було б, якби в цей момент не з'явилася Джозі Пай. Від радості, що бачить знайоме обличчя, Ен забула, що між нею і Джозі ніколи не було особливої любові. Проте, як частина життя в Ейвонлі, навіть Джозі Пай, була бажаною гостою. «Я так рада, що ти зайшла», – сказала Ен щиро. «Ти ревла», – завважила Джозі з дратівливою жалістю. «Напевно, сумуєш за своїми?» «В деяких дуже мало самовладання щодо цього, але я не збираюсь сумувати за домівкою. У місті набагато веселіше, ніж в цьому глухому старому Ейвонлі». Дивуюся, як я взагалі могла там так довго витримати. Тобі не можна плакати, Ен, бо погано виглядатимеш. І ніс, і очі стануть червоними, і тоді ти вже вся будеш червоною. Я чудово провела сьогодні час семінарії. Наш викладач французької просто дужка. У нього такі вуса. У тебе немає чого навіть перекусити. Я буквально вмираю з голоду. О, уявляю, якою кількістю солодких пиріжків тебе забезпечила Меру. Саме тому я й зайшла. Інакше пішла в парк з Френком Стоклі послухати оркестр. Він живе в одному пансіоні зі мною, і хлопець він ще треба. До речі, сьогодні помітив тебе в семінарі і запитав, хто ця руденька. Я сказала, що ти сирота, і тебе взяли на виховання Кадберта, і ніхто нічого не знає, ким ти там була до цього». Ен вже загадувалась над питанням, чи не були самотність і сльози приємнішими, ніж компанія Джозі Пай, коли з'явилися Дж... Джейн і Рубі. Обидві з гордістю прикололи до своїх жакетів стрічки з кольорами семінарії – червоним і фіолетовим. Оскільки Джозі не розмовляла з Джейн у цей період, їй довелося замовкнути І це зробило її порівняно нашкідливою. «Ну, – сказала Джейн, зітхнувши, – у мене таке відчуття, ніби прожила вже кілька місяців за сьогодні. Я мала б зараз сидіти вдома і зобрити свого Варгілія. Цей противний старий професор задав на наступний урок – Вивчити 20 рядків. Але я просто не можу сісти за уроки в цей вечір. Ен, мені здається, я бачу сліди сліз. Якщо ти плакала? Прошу, зізнайся відверто. Це допоможе мені повернути самоповагу, бо я теж